Dimineața, zor de ziua se revarsă peste vesela natură, Prevestind un soare dulce cu lumină și căldură. În curând și el apare pe orizontul aurit, Sorbind roua dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de trisuliți pe cerasca mândră scară Și cu raze rută june flori de primăvară, De diței și viorele, brebenei și toporași, Ce răzbat prin frunzi uscate, și se arată drăgălași. Muncitorii, pe-alor pe lor prispe, Dreg uneltele de muncă. Păsărelele și dreg glasul Prin huceagul de subluncă. În grădini, în câmpi, Pe daluri, prin poiene și prin vii, Ard movili buruienoase Scoțând fumuri cenușii. Caiii zburdă prin ceairuri, Turma zbiară la pășune. Miei sprinten pe colnice Fug grămadă în răpigiune. Și o blândă copiliță, torcând lâna din fuior, Paște bobocei de aur lângul limpe de izvor.